Наша батько-старшина ще тхуть-ху. Богун – чоловік крутого норову та справедливий. Маєтками не обростає, як інший. Пам'ятає ще старі часи. В інших полках по-іншому. Нас, батько-друге, пече. Чи правда тому, що гетьмана нас знову ляхам віддав? Правда, люди добрі. Гетьман, щоб випросити собі допомогу на царя православного, віддав ляхам Україну. Але ж ми не хочемо битися з православними та знову йти під ляхів, розвів руками дядько. Вас ніхто не питатиме. Той час минув, коли з людьми хтось радився. Тепер голос має тільки старшина. А ще козаки які в реєстри були вписані. «Вони з гетьманом, наче дві руки, одна одну миє». Я посміхнувся про себе. Сірко ніби й казав правду, бо так воно й було. Люди не розуміли того, що старшини, шлях та багатії мусять бути в кожній державі. Без них і держави не буде. Усі не можуть бути голодранцями» мусить бути піраміда влади, яку Виговський уже закінчив вибудовувати. Ця піраміда ніяк не вписувалася в запорозькі статути та закони. Вони ненавиділи розкіш, усі в них мали бути рівними побратимами. Ось вони й полізли зі своїми законами на волость. і хоч ті закони були святими, навіть я боявся їх як ладану, проте зараз вони тільки шкодили. Довго дивитися не міг, рани забрали силу. Полежав ще трохи на колінах у своїй катрі, відпочив собі. Вона пестила своїми ніжними руками моє волосся. Було так приємно, тільки треба було працювати далі. Сірко з міщуками та козаками все ще бесідували. Раптом я побачив, як на подвір'я влетів сам Богун. Напевно, він дізнався, що запорожці баламутять у Вінниці, і вирішив навідатися. Господиня побачила його крізь вікно, лише охнула і перехрестилася. Люди дали йому дорогу, і полковник Підійшов до стола, став перед сірком. Пугу-пугу, братчики, привітався по-запорозькому богон. Козаки з лугу, відповів сірко, бачу рада тут у вас. Може, прийшов невчасно, то я вийду, спитав у людей. Ті лише головами закрутили. Та ні, батьку, просимо до столу, поклонився господар. «Наливай, може, почаратися, зараз я мленців даю», – заметушилася господиня. «Не треба, добрі люди. Краще будьте уважними. І розмову нашу послухайте», – відповів полковник. «Ти, пане полковнику, і справді присядь, а то я перед тобою на ноги не стану, бо ти старшина. Проте й сидіти не хочу, бо Іван Богу справді чоловік заслужений», – сказав Кошавий богун присів. Один дядько йому поступився місцем. «Отамана Сіркова, я відразу тебе пізнав. Кажуть, кошевствуєш зараз. Чого ж тобі в своїй січі не сидиться? Може, хочеш мене з полковництва скинути? А може, і на балову заглядаєш? Скажи правду. Спокусив тебе лукавий? Сірко розкрив уже, хто знаєку за ліком люльку. «Ні, Богуне, я тут, щоб із тобою побалакати. Знаю, що ти, козак, справедливий, правду любиш. Грячі голови ворожнечу розпалили. Брат пішов на брата. Козаки з ляхами і бусурманами православних б'ють. Міста квітучі палять, скількох, хто вирішив, на той світ перевели». Згадай, пошкаряй, іскру. Ми разом із ними ляхів на муку мололи. Скажи полковнику, де правда? Богун і собі закурив, відповів. Гарно говориш, отамане. мене. сечове братство, маєте язики, як мантачки. Говорити завше вміли. То і я тобі скажу. Ти, пане Кошовий, дивишся у воду і себе бачиш. Так і правду свою маєш, і кожен так. У козаків є гетьман, затверджений не однією радою. Він мав продовжити діло Богданеве розбудувати Україну. Та ви, гаспецькі діти, все бунтували, ви першими кров християнську почали лити, з московськими боярами злигалися. Це виштовхнули гетьмана до ляхів. Бо для нього, як для сина України, вольності козацькі найперше. Коли Запорожжя з Україною разом стало би, то в дупі ми мали б і ляхів, і татар, і москалів, та ні, ви як баби старі, не догода старій бабі ні на печі, ні на лаві. Тепер же далі чвару сієте, мало вам. Поїдь на лівобережжя, глянь, яку руїну там лишили твої брати, царські бояри. Сірко мовчки слухав, тоді мовив. Справді, деякі братчики порушили старі закони запорозькі, вони занихали звичаї заради булави, це і безпалий, і барабаш, та ви, старшини, самі в тому винні. Через вас на низ купами незадоволені тікали, вони й буянили на січі, а Запорожжя завжди за покривджених стояло, така вже вдача у братчиків лицарська. Та не в тім річ зараз. Діло минуле, і назад не повернеш. Ми надумали чорну раду зробити. Зсадити гетьмана за те, що ляхам, ворогам нашим кровним віддався. Хмельниченко буде гетьманом, як того й хотів Богдан. Тоді Україна втихомириться, і ніхто бунтувати не захоче. Доки ж Виговський пануватиме, не буде спокою. Ми ж війни не прагнемо. Тільки ради, чорний ради, аби там був рівним і старшина, і козак, і простий хлоп. Богун пихнув димом, примружився. А тобі що до того, отемане? Маєте своє запорожжя, той сидіть там. Годуйте комарів і татар бийте, Не пхайтеся до України. Тоді в нас і справді спокій буде. Якби не Запорожя не було б і України. Годі тобі. Ви запорожці, є синами України, тільки чомусь замість помагати матері, добиваєте її ворогам продаєте. Нащо воєвод царських на наші міста закликаєте? Ви ж сидіте собі на низу, як сичі. Там вас ніхто не дістане, а нам тут аж жити. Тож послухай мене, пане Кошовий, Якби не моя дружба давня з низом, Та не повага до твоєї доблесті військової, То був би ти зараз із налигачем на шиї. Та я прошу тебе, більше не трапляйся мені на очі, А то, клянуся всіма святими, Скуштуєш богу нової шаблі. Сірко підвівся, поглянув на господаря. «Спасибі, добрі люди, за гостину, а ти, Богу, не знай, не всидить вже довго твій Веговський. Він опирається на кубку старшин та на двадцять-тридцять тисяч козаків, а людей на вкрадіні мільйони. Усіх на налигач не посадиш». Кошовий та його побратими вийшли з хати, погукнули на прощання – і приострожили коней. Ну що ж, усе, що можна було зробити в цьому містечку, ми зробили. Тільки затягнуться мої рани. Тут же забираюся звідси, аби богун ще не наробив рубців на моєму тілі. Увечері Катерина пішла поміж місцевих пліткарок, вірила, що у Вінниці можна іще щось виграти. А Я ж знову кинув охоня, «Що там поробляє мій богун?» Пан полковник у своєму домі пив горілку. Сам собі наливав. Сам пив, закушуючи димом із люльки.